Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Projekt Rullar där jag, Alex... Och jag, Max... ...djupdyker ner i filmen och tv-seriens ofta underbara värld. För länge sedan, i en galax inte alls särskilt långt borta, skulle en ung amerikansk visionär förändra filmbranschen från grunden. Mannen i fråga hette George Lucas och hans stora fjäder i hatten var Star Wars. Help me, You're my only hope. Alex... Yes. Ditt första möte med stjärnornas krig. Ooh, VHS-band. Mussan eller Fassan har spelat in den. Spelat in och tecknat över. Och eh, jag kommer rätt in i scenen, eller det kantinas scen. Och man en massa liska rumvaralser som jag eh, blir lidervredd för. Men som jag är, jag kan inte sluta titta. Det är säger scen ja. i början. Hå? Bizar sen att börja så. Ja, men du vet hur det var på för, förrigtiden när man spelat in över gamla mm. på VHS-bandet. Kommer att flimma flimrat och så här plötsligt kommer bara ett monster in och var ja! <skratt> <skratt> <skratt> ja, precis. Och det är liksom just när de presenterar alla udda figurer som är inne i den här kantinen. Ja, precis. Och, ja. Jag, är, jag sitter där och men jag är typ en kudde eller ja, blundar lite så uh -huh. <laughs> Men jag kan inte sluta titta Istället för att stänga av så fortsätter jag titta Och eh, jag blir fast Jag vet faktiskt inte hur gammal jag är Vid det här låget Fem, sex, sju uh -huh. Jag skulle gissa på sex Och efter det så tvingar jag Mossan hyra videofilmerna På de andra När vi är i videoaffären efter det <laughs> Så jag var fast ganska snabbt och blev ganska besviken att det bara fanns tre filmer. <laughs> jag fick vänta länge på mer. Yeah. Gutis. Jag var nog lite äldre. Jag gick på tv4, kanske 95 sånt där. Så jag kan det vara tio år, kanske. Eh. 90 ja, är det. Det är ju ganska tidigt det också. Yeah. Det var så. Men det var inget livsförändring så där direkt. Men sen så för mig i julhandel, i vår hemortsverdala, kanske 95-96 och sånt där. Och då var jag i leksaksaffären och såg alla de tre gamla filmerna och köpte den första. Man var ju inte rik på den tiden, man var ju blott <laughs> 10-11 år. Ja, Men jag kostade på mig första filmen igen. Jag fick bli det blev lite nostalgia skadar. Åh, ju... oh, den har jag sett ju. Den, <laughs> den var bra. Oh, här finns mer att hitta sen. Men ja. det dröjde i skanningen när, när jag köpte ja. dem. Men jag lånade dem från klasskompisar. Så. Det var ett i samband med de här Special Edition som kom 1997. Eh, Nej det, var ja, gjort Nej, det var tidigare det var Det var Så plötsligt så viktes ju ett Storm i Charles Jag förstår inte riktigt hur det blev så egentligen för det är, det är ju ganska många som har blivit förälskade i de här filmerna så alltså både, både då döna på 70-talet när de första kom ut och även vår generation. Ja, inte som Kanske en alternativ lika religion nästa, men. Mm. <laughs> Så jag, jag förstår inte riktigt hur, hur det kan blivit så stort. Alltså. Nej, de har något. Ja, för jag, för jag vet inte riktigt själv varför jag har liksom blivit frälst i detta. Liksom. För jag blev det ganska snabbt. så alltså, liksom Ja, men det är en slags klassisk historia på något sätt. Ung kille som tränas och ska bli något. Stortar på massa faror på vägen och växer som <laughs> människa utvecklas och utvecklas. Det är en massa arketyper alltså, i ja, historien. det, det George Lucas, han, har ju, han är ju väldigt förälskad i äh, gammal klassisk äventyrsfilm och så här, och mm. serietidningar överhuvudtaget. Liksom, alltså. Det är väldigt mycket som han hämtat inspiration från Dicksgården ja, och Västernfilm och av alla möjliga håll. Tolken säkert. Det diskuterade vi förra gången. Det går igen lite. <laughs> och wan Kenobi, Gandalf. <laughs> <går> inte alltså ja, det har ja, också blivit långsagt. Eh men jag, jag tycker ju man märker ju främst Vad eh, är de sju samurajerna. Mm. Med de här två bönderna som man får följa i den filmen. Det fast det är inte sju samurajer. Eh bland en annan kurs har varit. Ja, men kurs kurs har vi alla alla liksom. Jag har tvärt sett det där originalet som sägs vara stavar så på. Eller i alla fall c 3P eller 32. Ja, precis. De älskvärda robotarna. Ja, men just att, man, att det är de som för historien vidare. Att det är näst, de kanske inte är huvudkaraktärer, men det är ju de som man nästan följer. Ja, de driver de i historien, men de är ju liksom de får igång hela grejen. Ja, som. ja men det är, ju, det, är ju, det är ju de som man följer alltså från typ första, nästan första bildrotan. Alltså. Mm. De vet typ lika lite som vi, så <laughs> vi <är> liksom på, <laughs> ja. tar med oss på den här färden. Uh, och åtminstone en free PO i alla fall. Uh, Arthur Dito verkar ju veta mer om man säger uh, <laughs> det. Man får reda på. Hela den halvan i plåt. Yeah. Ja, det kan man verkligen säga. Men uh, jag, jag blev väldigt uh, förundrad av detta fenomen. Men uh, du har på 70-talet när det kom ut, då är det många som gillade det. Men sen lite, lite som i Star Trek så du blir lite klassad som en nörd om du gillar. Ja, det fanns det coolt när det alltså. Stavsson är det fräckaste som fanns. <laughs> sen det fanns det en dipp. Um, sen men... blev det kul igen. Nu har vi åt. Jag tror inte att det riktigt kommer att försvinna. Heller, alltså. Nej, nej. Men om vi ser tillbaka till den gamla trilogin. Vilken mm. håller du högst? Alltså en barn. en återkomst på grund av VVH-kornal. <laughs> <laughs> det var så många häftiga set-pieces. Det, liksom, det var fränt. Sen i vuxen ålder för mycket så är, jag, först är det en ganska perfekt film. Och Unipets Pets tillbaka är ju... Det är den som brukar rankas högst och det är med det att det mm. ja, Jag rankar nu faktiskt runt mm. Högst. Redan från början efter att jag hade sett den första gången. En, där, en av de där som nu inte uttrycket... Ja, uttrycket jag inte, men att andra filmen ska vara mörkare och vuxnare. <laughs> Innan du vänder i träan och rider ut sig. Ja, precis. Jag gillar det mest. Den här scenen på Hoff mm. jag älskar jag. Den var verkligen häftig. och Sen även Yoda som skrämde mig lite. Min första kontakt med Yoda var i en sån här jag vet inte om du kommer ihåg de här eh, kassettbanden med sagor... Musiksagor. Musiksagor heter de, ja. Äh, ja. Det? <laughs> jo, jag hade första filmen ja, med liksom, när, när du hör den här signalen... Mm. Är det 2 D2? Det här är vansinne! <laughs> kommer jag ihåg. Eller hade du den också på, Nej, jag hade ja. den första filmen. Ja, jag, jag hade den rymneperio, tror jag. Och det var ju en bild där ä, Yoda tittar in i kaman och liksom ja, den bilden den hemsökte majnesstad så yes. <laughs> men sen när man fick fixar filmen så blir det blev lite lika, lika skrämmande gäller alltså, han introduceras ja. som en komisk karaktär så. Ja. Det kanske hjälpte. <laughs> Jag hjälp det. Gilla mupparna ju bra. <laughs> <laughs> men vi går tillbaka till etten. Eller fyra, beroende på de här men Vi ska inte <laughs> gräva ner så mycket. Ja, precis. För det är ju lite oklart hur han vi ville utföra de här filmerna. Mm. Att, för han hade ju gjort ett Master Run till Monus som har blivit en jättelång film. Men uh, han bandta ner det typ. Men ja, vi, vill jag vill att delade vi... upp det i episoder. <laughs> ja. Men så tog han rörde den biten och så gjorde Star Wars av. Mm. Och just då 77 när de kom ut och hette du bara Star Wars ja. Det var först eh, När nästa film kom ut De hade ändra första filmen till äh, episode jag 4 <laughs> <laughs> ända ja. till episod 4 Ett nytt hopp, ja. Eller A New Hope Men st styrkan Med den första filmen liksom, Vad är det som gör att Vi blir liksom, fast I redan första filmen en klassisk berättelse och det är ja, arketypiska karaktärer. Liksom. Ja, men det är inte alla som gillar det Nej, men det funkar va? Det funkar. <laughs> Sen att det är ju... Men det kanske är lite mer nu för tiden. Man tittar man har kanske blivit lite mer kräusen när det gäller att liksom, det ska vara väldigt dimensionella karaktärer. Och... Mm. För märker Du märker ju det framförallt på tv liksom att det har blivit mer och mer... Komplexa karaktärer. Ja, ja, Sen är det så att den är pushade på specialeffekter, alltså hur man Ja. När man gör film Ja verkligen Det är ju, fortfarande ganska häftigt ut liksom. ja, Det var ju verkligen nu. Mm. Så det är som något man sett förut Och gillar i grunden Fast upppiffat och modernt Ja det håller jag med om Ny kostym Och jag älskar ju att De släppte ju faktiskt de gamla Originalversionerna Han har ju gått in och ändrat på de här filmerna Gud ja <laughs> På varje utgård. Ja, Precis ett x antal gånger men för några år sedan så släpptes ju originalversionerna på DVD. Yeah, alltså. lite blöksamt, <laughs> ja, lite blygsamt sådär. Jag vet inte om de får säljs faktiskt. Nej, jag vet inte riktigt. Men, men, fansen har väl tjattat eller honom. <laughs> <laughs> ja, men jag, jag, jag tyckte det var häftigt om de kunde ha med alltså, originalversionerna på Blu-ray också. Som bonusmaterial eller någonting? Yeah. Ja. Jag vet ah, faktiskt uh, inte uh, det. Yeah. Har hon de bara gett ut på DVD då? Gamla. ja gamla. Åtminstone här i Sverige, vad jag vet. Så. Mm. Men man märker ju då att han, alltså, han har ju spidat upp framförallt rymdscenerna som alltså, är slagen ute i rymden. Liksom, ja, ja. De är väldigt uppspelade. mot för Ja, för det, det. det går ganska långsamt i originalet. Mm. Men man minns ju inte det. Det är inget man har tänkt på av den anledningen. Ja, det fan tyckte jag var lite... Sex i slutet av det väl Ja, okej. Okay. För tycker det var bara häftigt hur jag har alltid varit väldigt begejstrad i flygplan. Har du sett de där vissa jag tror det är en dokumentär man klippt klippte sista slaget att det är direkt från någon slags andra världskriget. Ja, men det var för footage. att killarna på ILM de hade klippt ihop nött men deras styrka satt ju ute i Klippning och det kan ja, ja, precis Hittat så åt. det ska se ut och så här. Ja. Utan, så Lukas var väl inte riktigt nöjd med det materialet han hade fått. Utan han tog då liksom gamla krigsfilmer då från andra och världskriget. Och mm. lite så kan... Shot by shot. Ja, och visade liksom verkligen så här ville jag ha det. Mm. Och ja, då blev det som det, det blev. <laughs> ja, som, ja, som du säger, nu har filmerna sida vid sida så man ser verkligen att är, mm. de har verkligen klippt det som han ville ha det ju. Men är det något negativt att säga om den första filmen? Ja, folk säger det men jag kanske liksom, har mitt omdöme är fördunklat av nostalgi. Jag säger inte riktigt att folk klagar på lite cheesy dialog ibland så tar man inte. Ja, ja men det vet jag att till och med så alltså typ Mark Hamill och Ja så far så you can write this shit but you can't say it. Ja, precis alltså... <laughs> För jag, jag tror att George Lucas regisserade den själv ju den första filmen och jag tror att hans styrka ligger i alltså Dialog. Dialog... Nej, precis hanterar skådespelare. Ja precis. <laughs> men han var ju väldigt pressad under den här tiden också men när man ser sett de här dokumentärerna liksom, bakom kulisserna så man lider nästan med han liksom. Mm. För det var ju liksom han, han hade ju väldigt mycket press på från Fox och han, hade, han var ju liksom inget etablerat namn igen. Nej, han det typ sista det med gänget. Ja, precis. Den hade väl ganska bra men ja. det var ju liksom inte så att han vad som Spielberg kunde göra lite som man ville helt plötsligt i eftertagen. Nej, inte riktigt. Han visade filmen filmer för sina kompisar som Martin ska Scorsese och Francis Ford Coppola. Och Spielberg. Ja, precis. Och då, då Coppola var... och tyckte han var helt jävla galen. Ja. Det var väl innan John Williams musik hade lagts på på. Alltså. Ja, och sen även med special effects. Ja. Det var väl inte riktigt klart där det gäller. Nej, det kan man förstå. Men de, <laughs> de blev väl ganska omvända efter allt hade fallit på plats. Ja, måste de bli så, ja, det, det, vilken resa som ja. nästan inte hade kunnat bli av Så det blev ett imperium istället Ja, det är helt sinnsfakt Mycket om merchandisen så att han signade på det Att han ja. skulle få intäkt det, det Ja, men, precis, just, just för att uh, merchandise är svärt stort på den tiden nu, alltså, så. Ja, Det är ju film, inte liksom ja. sammankopplat <laughs> Alltså, du var jävligt smart av han. Ja, fick rättigheterna där och jävlar det. <laughs> det var det... Var det mjölkades? Det, liksom action det var ju inte problemfritt där heller. Men tänk på, han, han gjorde en del med Kenner Toys, mm. tror jag ja. de heter. Och han hann ju inte göra leksakerna fram till släppet. Eller till den julen där, 77 tror jag. Mm. Så att de släppte typ bara sådana här giftcards liksom att... Ja, ja det kommer snart <laughs> Nästan Nästa som är <laughs> ja, ja. I, I owe you uh, Luke Skywalker nästan. Ja, men... vadå? Ja, liksom att, uh, du fick typ bara ett kort och så skulle du typ lämna in det och så fick du koka ja, ja. scen. Hade den var för jord. det blev ju mycket mer än bara actionfigurer, det blev som sällskapsspel, senkläder. Och så är musiken Allt. också liksom, uh, blev ju <laughs> ja, det blir disco musik av det ja man kan ju inte underväxtra stars uh, nej det var det var, just, på, på det var och och ganska uh -oh. nytt koncept där var så för för idén eller ja ny gammalt koncept för på den tiden var det ju mycket liksom lite, <laughs> ja, ja. lite 70-talls musik, musik och lite käft. punken har precis kommit ja, lite. lite så disco mm. alltså mycket svängmusik musik. Alltså. Red på en våg där och den, de gjorde det snyggt va ja, de redde, det är de det lite som de startade våg <laughs> Just att de anpassar sig efter tiden alltså ja och säger det här och att den. han Film har ju hela tiden innan liksom varit en, varit en lång musiksnutt och så producerad av bla bla bla Starring bla bla. bla. Mm. Och varit en jävla lång där. och så Helt plötsligt han bara i liksom Star Wars boom och så rätt in i handlingen direkt. Mm. Han blev ju från uh, Directors Guild. Yes, Jag att det är ju han. Ett okonventionellt början. Så. Ja, för det var väl typ en oskriven lag att uh, man uh, skulle ha detta innan filmen började. Yeah, liksom. yeah. Satte på han, han gjorde det efter filmen istället mm. liksom, och det var ju typ populärt. Aj, aj, aj. Men oj, vad effektivt. Ja. Yeah. Well, det gick of time going the galaxy, far, far away is more. Pang, vi är inne i filmen. Ja, liksom så det är inte så att du sitter bara och hinner sömna under tiden. Utan det är verkligen liksom. Boom. Det är inte förtexterna till Ben Hur. Nej, <laughs> <Aj>, Kina. Prelude. Nej, <laughs> Fifan. Nej, så säger. Nej, jag är Nu är man mer van vid det ju. Ja, ja. De har väl släppt igenan igen i Director's Guild ju. Nu är ganska omedelbart med långa förtexterna till. Ja. Det är mycket pang på direkt. Och sen är det lite så att de äh, antingen kör liksom både och eller tar dem i eftertexterna också. Alltså. Mm. Så han brade till många mönster och blev hatad för det inom själva filmvärlden. Eller åtminstone konservativa de ja, filmar. Det som skapat konceptet. Typ. Ja, han bara, fuck <laughs> you. Jag vänner mig på det. Det brukar ju inte gillas när det, de trampar på tårna. Liksom. Ja, nu har vi bestämt att det ska vara så. Vi har alltid gjort så och det, det har alltid funkat. Det är inte häftigt att en film som bryter så mot traditionella mönster att det ändå blir som mainstream. Puppis. Ja. Snyggt spelat, George. <laughs> ja, verkligen. Och ja, Med tanke på att den gick så jävla bra jag, då kommer ju uppföljaren. Men de fick vänta tre långa år. Ja, men de började jobba på det ganska... Omgående, tyckte jag. smid smidde. Smedde medan <laughs> hjärnet var varmt. Ja, alltså, ja, och han, han tog ett steg tillbaka och producerade bara och Irving Kursson som äh, reviserade denna gången. Och jag vet inte om det äh, gjorde lite också. Alltså, dialogen känns bättre i den än vad den gör i, i första. Totan fast det, fast det finns lite såna här oh, you scruffy looking nerføder. Scruffy looking. <laughs> ja, det är bra. Ja. Och mörka toner så känns lite olycksbjördande. Och den slutar. <laughs> så en jävla neråt. Ja, jag, jag, jag älskar det. Alltså, den den här filmen är en, en av mina absoluta favoriter. Alltså. Ja, ja. Jo, den är ganska perfekt, va? Men att alltså efter det slutet att så skulle och vänta tre år på fortsättningen. Det är så en jävla cliffhanger så det finns <skratt> inte. Jag uh, kan vi ju säga att det var ju tur att vi är födda. Jävlar vad in <skratt> vi nästa födda. videokassett kan <skratt> ja, precis. se ja, det är precis. Eller och till video för att hyra nästa film. Uh. Ja. men där, där märker man ju framförallt för där är ju ingen direkt cliffhanger i första filmen. För då visste ju inte om det skulle komma en uppföljare ju. Ja. Absolut, de knyter ihop säcklen ganska ja. eleganta. Även om Chewbacca inte får någon medalj. Det är inte, det är inte cast. <laughs> <laughs> Konstant dissade av Lea. <laughs> Vad fan har han gjort fel? jag vandrande matta. Nää! Det är ju för jävligt diskriminering. Hon gillar ju inte henne. Det är en walking carpet. ja. Men jag är väldigt lyckad för det. Det Punch Strikes Back 1980. Ja, det är ju då man får träffa Yoda. Mm. Skåpade av Frank Oz. Ja, i alla fall röster. Ja, men jag vet inte om man har gjort... Uh, men så är Jim Henson hade finger med i det fingermatchspel? Jo, det skulle inte förvåna mig till så alltså, för uh, Med tanke på att det är ju, Frank Oz är ju Jim Miss Piggy, Hensons högra hand. Ju. Mm. Alltså, den, ja, de är inte ens högre hand, de är nästan partners. Alltså, den, mm. De är... Nästan på samma nivå ju Man klipper inte upp banden Nej men Det är ju riktigt bra gjort För man tänker ut på att det är en Puppet Men där får man ju lägga till Mark Hamels skådespelare För han är ju faktiskt Ensam För det är ju på en scen De byggt Så att Frank kurs ska kunna gå under Till och styra Yoda Så han står ju stort sett själv Och liksom bara agerar med en liksom en mupp på ryggen till exempel och så någon ska, ska liksom en frankoas under golvet som försöker <laughs> prata med en. Mm. Jag vet att någon gång försökte de ju ha såna här radiosändare så alltså han hade en radiosändare i örat. Mm. Men låtaren han sig åt vissa hål så fick han in <laughs> Liksom radio utifrån Väder den Liksrapport Så han hade ropat en Typ i stil med I got the game right Over here Och då hade ju de Lätt så oh, Cut <laughs> <laughs> <laughs> ja. Så när Jag älskar denna filmen Fifa fan vad jag älskar denna filmen <laughs> alltså liksom den här scenen ned på Haf, jag älskar liksom all, all den här uppbyggnaden som jag tycker de saknar i dagens filmer liksom att när man liksom ser de här atat at eller -AT, vad de heter ja. stora liksom som bara klampar liksom, är, man bara liksom kommer in i den här känslan vad liksom, mm. fan är det som kommer liksom. lite udda grepp och så börjar filmen med ett stort slag, eller brukar ligga med ett slutet så ja och det här är, faktiskt, det här är ju inget direkt stort slag. Det är ju bara en kamp mellan Luke Skywalker och Darth Vader. Liksom. Mm. Det blir en personlig final på något sätt. Ja, precis. Alltså, det, den är lite oanvändare. Ja, ja faktiskt. alltså det är traditionellt samtidigt som bryter mot de här reglerna. <laughs> Igen. Märkligt. Ja, det är snyggt. Riktigt mm. snyggt. Och det är bara en massa lovor här som möjligt. men nej, Ska vi försöka hitta något negativt med... Empire. Ja. Går det? Jag vet inte fan. Alltså. <laughs> Något måste det vara, men det som uh, letar efter nålen i högstecken kanske. Aha. Eller kanske är vår nostalgi, nostalgi, som... nostalgi och uh, <laughs> för kärlek, kärlek till filmarna som gör ja. det svårt. Vi partiska. Ja, de, uh, oss är De hittar oss i ett ålder och uh... ja jag var förlorad, <laughs> det hade jag ja, Sen tycker jag, alltså, för jag vet själv att eh, Star Wars ett tag dog för mig. Alltså. Jag då filmerna och upptäckte dem. Mm. Och sen försvann de lite så bara. Man visste att de fanns, men tänkt på det. Sen kom eh, specialversionerna då, 97 Ja, historien. Jag, äh, jag ja. Men eh, för mig, Han faktiskt dör redan innan episod 1 kom ut då, 99. Mm. Och det är bara två år, år däremellan. Liksom, så att, äh, Åren var så mycket längre på den tiden. <laughs> <laughs> ja. Så, ja, det är ju inte för att alla säger att episodiet är uh, mycket senare film. Men jag kan ju påstå ja. att mitt intresse dog redan innan. Liksom, för jag tänkte inte ens på att eller jag brydde mig egentligen inte. Jag sa att den gick på bio. Liksom, att folk skulle gå och se den på bio. Mm -hmm. Men uh, ja... Vi, vi får gå tillbaka till ta upp den här stora badgajen, Darth Vader. Ja. Vi går som... tillbaka till ettan igen. Yes, <laughs> Vad är det som gör han så ikonisk? Han har en uh, specifik look. <laughs> han har en cool röst för James Earl <laughs> mm. Jones? <laughs> Jag tänker om han då hade tagit... <laughs> David <laughs> en, Prowse. Ja, precis. <laughs> ja, det låter bra, alltså. En arig skotte liksom. <laughs> Det är taskigt att de inte berättar för David Pauze, det sen i direkten. Ja, men jag jag, jag, lite tror, att jag, tro att, jag tror faktiskt inte det var tänkt. Nej, men man tro trodde det. Ja, <laughs> ja men jag, jag kunde väl med. de kunde, Så fort de kom fram till att sätta lite en annan röst på dem så tycker jag att de kunde faktiskt berätta det för David Pauwss. Ja, vet du etikett? Ja, precis. <laughs> Stacka. Ja, det är ju lite som... Vigo i så är likadant där. Han blev ju fly uh -huh. ja. Men det pratar vi ju om i Göspbastås avsnittet. Så vill ni veta mer om det så lyssna på det avsnittet istället. Smidig pär. Precis som vanligt i projektet. Fan vad vi är smarta ibland. <laughs> vi har några <med> moments. <laughs> <laughs> Kanske. <laughs> Eller bara som vi tror. Inte upp till oss vi Men Chesan har ju, han bara nämns i den första också ju. Ja precis, hintar lite smidigt sådär. Vader är husgocken men samtidigt är ju Tarkin och står lite över honom Ja det verkar som att han faktiskt har mer befogenhet än Darth Vader mm. Tarkins sen, bitch Samtidigt så vet jag att det, det är kanske en, eh, han kallar ju Darth Vader för sin vän liksom så att old friend till mig så att det känns som att det är någon mm, vänskap där däremellan liksom, eller, någon, eller någon så, så kallad respekt där Mellan så de kanske inte han kanske mm. står över Rent officiellt taken Får få reda på han, mer om deras Redaktion i kommande filmer då. Ja, det kan bli spännande att säga. Mm. Det är väl sagt att båda Ska vara med i den här Rogue One Ja, yes, takarna Jag tror det mm. Och båda är med i den här Nya serien Star Wars Rebels också så mm. Jag tror och hoppas vi får Reda på mer men i uh, Empire Strikes Back så uh, introduceras han för första gången. Ja. Yeah. Ser lite annorlunda ut i uh, Empire jämfört med... Japp. Yep. I uh, <laughs> gamla versioner. Det de, de ändrar han dock i... Uh, George Boy sin vana trogen grunn. <laughs> <laughs> Specialversion av 97 <laughs> först tror jag redan. Mm. Den här trilogin avslutas 1983 när uh, Return of the Jedi kommer ut. Mm. Stackars människor för få vänta tre år. <laughs> Vader Lux pappa, han solo är Lux-pappa. Han sålar är frusen i karbonit. Allt gått helvete. Ja. Slut. Vänta tre år. <laughs> och uh, Harrison Ford ville ju att hans han solo skulle, skulle dö då, ja. så han slipper vara med i fler filmer. Ja. <laughs> Men uh, han fick inte riktigt som han ville. Han skulle väl dö i Jedi då? Ja han skulle väl egentligen redan dö i Empire Strikes Back- Uppfattar jag det som man får. Det alltså, alltså, i alla fall. Men det så är han en underlig känsla av att man kommer att se om den är folken igen. Och att det väl liksom betyder att han skulle sätta livet till den, yeah, den sista striden. Yeah, okay. Ja, okej. Det, det stämmer, ja. Mm. Mm? Yeah. I like Men. Where, where, where you're heading. Mm? Mm. <laughs> mm? Mm? För vi måste nämna något då, Hamsoul också. Han är, ju, han är ju den bästa karaktären antagligen. Han är kaxig och dryg och arrogant, <laughs> men liksom, fan ja, Jag älskar ju den här... Om vi går, jag går tillbaka till en film tidigare. Liksom Empire Strikes Back. Mm. Den här scenen när Leia säger I love you till <laughs> och där, där skulle de ju sagt I love you two. Ja. <laughs> det är så många tagningar som tröttnar. Som <laughs> det är perfekt kursen det är ju hans karaktär. Kursner sa ju det. Liksom. Ja, men... Gör något bra av det bara. Mm. Liksom till slut. Du ligger på precis i hans karaktär. Ja, alltså. ja, ja, verkligen alltså. verkligen nöjd. Det är nästan en liten svän man tar till, till sin sömnbord och sånt ibland. Alltså, liksom. ja, jag ska det ja, jag vet. Nej, mm. ja, det är en kul cool katt. Han är en cowboy i rymden. Liksom. Ja, det är du verkligen. Alltså, lite omoralisk, men ändå bra vil vil var vi humoralist men i mellan så tittar de fram men no ja precis den bästa karaktären han är lite, <laughs> en den är lite komplexa karaktär nå Luxiabok är bara liksom blonda blå ögon till exempel kyrdier eller så som det här där du växer ut på resan men ja, ja. han soler ju han börjar som en sånt <laughs> röntig man visar ja och svänder lite fina serum ja precis växer som så Alla växer som så <laughs> Fast börja i olika stadier ja. En leja då vad jag har fått liksom resa Hon är ganska redan från början. Jag lite arrogant. Jag tror hon är kanske lite mer rebellisk i första filmen. Hon tar för sig redan där. Ja, jag tycker hon, hon kanske utvecklas som ledare lite mer alltså, de... ja hon är med damselin distress i början här, sen blir ja. mer, mer Men, men samtidigt näsan. är det inte liksom <laughs> när hon först blir rädd Och sen räddar hon de andra liksom. ah. Så hon är ju liksom inte den här typiska Den som i distress gäller liksom. Det nä, är ju typ den en, enda Kvinnliga karaktären i filmen Förutom mannen ma, ma. ma. ma, ma, ma, ma, ja, Som <laughs> man bara ser Väldigt hästigt Men det är ju en starkt, stark Kvinnlig karaktär Alltså om hon, hon Ja Även om hjälp uppträder en slavdräkt i tredje filmen så det är inte särskilt feministisk på <laughs> <för att säga. laughs> Nej. <laughs> ja, den har ju fått uh, sina pikar ju. Ja, ja. så. <laughs> det, ja, det får ju se vänner ju. Till exempel när uh, Ross får uh, Rachel att leva ut hans fantasidröm. Lea. <laughs> Hon kommer i den här slavdräkten. Ja. Men det var väl, ja, när, den, när den kom ut så blev det, väl, det är ju pojkarnas svåta dröm, liksom, den här lea i slavdräkt hos Jabba Dahat. Men vad gillar du bäst i Return of the Jedi? Som egentligen skulle heta Revenge of the Jedi från början. Ja, som kom du på att Revenge ligger inte i in deras natur. Nej, det, det kom ju senare, 2005 istället. Ja, just det. Ja, yeah, precis. Yeah. Vilket är logiskt. Yeah, jag gillar med trä. Ja, det var en favorit när jag var liten, men det är mycket. I tar det är det lite. Just de här små som har hårda som hjälper till att styrta <laughs> imperiet. Det är lite transigt så att de ska få imperiet på uh. Men det finns många fina ögonblick. Alltså början i Jabba's palats är fantastisk och de ska offras hos Sarlacken. Det är jättebra. Och framförallt eh, finalen mellan Luke och Darth Vader är just då, då han triggar fram in i mörkret hos Luke och han bara går ut och så är musiken i bakgrunden. <går> <går> <Ja. hå> det är så jävla starkt. Ja, det det jag jag går så direkt. <här> så so, you have a twin sister your feelings have now betrayed her too. Obi-Wan was wise to hide her from me, now his failure is complete. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. Ah! Så so, bara gör en berserkagång på Vaders ass Ja, <laughs> ah. <laughs> ah, det är fantastiskt. Hon gör... Hon gav Vaders hand som... Yeah. Titta på sin Nej, egen artificiella är hand. Så jävla snyggt. Ja, men det är ju också något sånt. De, de huggade av en lem i, i varje ja. film. Lemlösning på filmen. film. Richard Markwin, rejusör, ganska anonym kille. Har inte så mycket med på honom. Ja, det gör jag. Men ja, ja, jag, jag gillar faktiskt evokorna. Ja, det gör du också. Alltså, alltså. Ja, jag, gör, jag, gör, jag gör det faktiskt fortfarande, alltså, men Kanske inte på samma sätt. Jag tyckte det var med om de var så ute. Ett sött inslag i när jag var yngre och så Baby Baby's e-woken hos dig. En snygg. Ja, precis. Men sen, alltså, jag, jag köper, Han, han ville ju att. Äh, e är ju liksom. Äh, en motsvarighet i. Äh, Turism. Ja, i Amerika liksom. att lite mer. Äh, liksom där är ingen teknologi, teknologi att vända sig till utan de är mer primitiva i, när det gäller vapen och krigsföring och allting. Mm. Och att den här lilla stammen då liksom lyckas emot, to basics folket äh, att, de, de lyckas, att de lyckas stå emot den här, den här stora industriella liksom, äh, ondskan. Ja. <laughs> ja. Liksom, alltså, det är det han vill ha ut att det, han, han, påstår, han påstår att, det är lite, att han det var han själv mot de stora filmbolagen. Liksom. Ja ja. Sen sa han liksom, att det blev lite komiskt att han blev den han typ hotade och Ja han blev imperiet till, till slut själv. Ja. Så jag jag kör på själva det konceptet. Så. Tillsammans är vi starka. <laughs> Men samtidigt som jag har lite, lite förståelse för att att det kan upplevas lite lite och lite så. Här. För de är ju samtidigt ett litet komiskt inslag liksom, i filmen nu. Ja, den i egget. Gud, du kommer tänka på Clerks om du diskuterar. Ja. All Jedi had was a bunch of Muppets. <laughs> det är kanske mycket det att den har blivit för lite kritik för oss. Kanske. Empire had a better ending. I mean Luke gets his hand cut off, finds out Vader's his father. Uh, hand gets frozen, by Boba Fett, Det a Det I mean, är life is, a series av all, all Jedi had was a bunch of muppets. men jag är lite så de som ser versionerna sjönor nu ser ju liksom här i Den här sångerskan Men kollar på originalet så det, det känns så dåligt gjort överhuvudtaget. Originalet? Ja, så hon, hon är ju med och sjunger en annan låt dock i original Return of the Jedi, alltså den som släpptes 83. Ja, det är jag i bakgrunden. Jag tycker att hon ser bra ut överhuvudtaget. Alltså, där, där ser man nästan liksom, pinnarna som hon har upp henne. Liksom. Alltså, ja. en, en, en, en, en. It's the Muppet Show. Ja, det är väl framförallt det jag kan sitta och irritera mig lite på. Ja, det är, här, lite <laughs> är det så lite sådär kackig ut. Max Rebo också, elefanten. Ja, just det. Ja, det, är det, den, den. <laughs> det var lite speciellt. Ja, det stämmer. Ja. Men charmigt. <laughs> Whole bunch of charm då alltså. ja och Man fick ju se en liten skymt av en karaktär som inte är med så mycket i trilogin egentligen, men han blev en Fan-favorit Sidan om Boba Fett Ja, får inte glömma Det är märkligt vilket liv den karaktären har tagit utanför filmerna. Ja, det är helt Får fan se cool ut lite Ja, <laughs> det, lite. Det, det är det nog Han alltså är, är lite Clint Eastwood i gamla Dåliga trilogin och sånt <laughs> As you wish Alltså den här liksom kostymen har på sig Och hjälmen och allting alltså det, är, det, är, det är häftigt Det är ikoniskt redan på skisspappret Ja en mandalorian. Jo Mandalorian. Vad sa tänkte. Alltså själva direktaren är Mandalorian. Mm, ja. bokade jag tror att hans pappa är väl en mandalor också. Chengo. Chengo. Thank you Sen har vi ju alla nya versionerna först 97, sen 2004, sen 2010. Det det. 2010. Mm. De sätter in en scen som klipps bort i uh, A New Hope med uh, uh, Jabba The Hutt när han får träffa Han Solo. Oh, ja, ja. Det var redan 1997. Ja. ja, precis. Och den versionen av Jabba The Hutt, den var så förskräckligt. Ja, det var vanligt skådigt i rock. <laughs> ja, i typet. Ja. Sen animerar de Jabba The Hutt. Det är därför han säger liksom, uh, Jabba you ju. Are... Wonderful human being För han var, ja, men han det var ju är det roligt där. eftersom han är en alien ja, Men han var ju en människa där i originalklippet Är det därför? Ja det får han är ju ett slags kemisk poäng när han är en ja, alien Och, problem, men ja, det är ju, och det problemet är att han går runt den också ju oh. Det är ju lite svårt när han har i. Trampar på svansen Det är så jävla <laughs> dåligt gjort Kunde låta att han Ja, de kunde skita till den scenen överhuvudtaget. Alltså, mm. för... Så de har gjort om den har flera gånger också? För. I alla fall en gång till. Ja, de har ju för förbättrat mm. uh, Jabba's utseende. Kolla upp på 97-versionen för den, den är mm. fruktansvärt. Det är något av det äh, sämsta CGI-verkarset. Alltså, kunde vara ja, haft det goda omdömet att skippade det. Ja, Hon menar som borttagen scen på <laughs> X-Tamerton. Ja, man, man säger ju att det är Jabba the Hutt, men den är så dålig. ja det är så... Mm. Nej, fruktansvärt. <skratt> och där får du faktiskt säga Boba Fett också. Ju. Så han hade ju mm. vara med i alla tre filmer. Jag vill plantera lite där. <skratt> men ja. äh, ingen, ingen scen som fyller något direkt. utan ja, du, Den kunde man bara skita i. Ja, lite mer sådana bakgrundsgrejer på Los Isles. Och, <skratt> och piffa till slutstriden och sånt där. Ja, det, det har de visserligen gjort ju men det räcker ju. Vi alltså. mm. säger det här med... Han Solo och inte skjuts först. det, alltså. ja. Det var så väldigt dåligt gjort. Hans Han Solo är ju liksom lite lurig sådär. Det är klart yeah. att han ska skjuta först men att inte vet vad man har. Han yeah, är syx. mer intressant då. Till och med Harrison Ford köpte en t-shirt där det står. Han Solo, I kött först eller något sånt där skit. Och så bild på Han Solo. Ja. Nej, nej. Det ligger hans karaktär, Vad ska jag göra med till att ja, alltså, ja. Det image? Ja, det var det han var ute efter. Ju. Ja. Ja, den den ändras, ju, har ändrats alla varenda gång också. Så att <skratt> de sk nästan skjuter samtidigt till slut. Ju. Men ja. i originalet så skjuter han först. Ja. Eller han, det är bara han som skjuter. Ja, precis. Så, nej, jag, det är helt like jävla onödigt tycker jag. Jävla unödigt, <skratt> tyckte, ja. alltså rätt är beslut det... från början stå fast han <laughs> börjar byta sida här vad fan håller har George Lucas på med, jag Nej, men med vissa det? grejer tycker jag att det, alltså, vissa grejer har han gjort bra och vissa grejer har han inte liksom, alltså. Nej, till exempel som uh -oh. att han ändrar kejsaren i Empire Strikes Back det ty tycker jag är rätt väg det känns ju dumt ja. att det är två olika make-ups och skådespelare i Empire och ja det krossade ju Ja, visst. men sen ja. lade han väl till det där hånade nooo från episode 3 han lade till det i slutet på Jedi man kastar ner kejsan. han håller på att elektrifiera Luke till döds så kommer ja, ja, han nu lyfta upp kejsan och kasta ner ja ja ja ja upp. ja det aj, inte. ja <laughs> det fanns en gräns han gick av <laughs> ja ja men sen samma som med så han får ju göra vad han vill. Ja, det är hans, hans verk. Ja, precis. I dubbel betydelse. <laughs> så jag tycker ändå inte att han våldtar filmerna som vissa påstår. Våldtug med barnen, ja. <laughs> vissa grejer kan han låta det var ju. Något jag står med på i, i Newtopper också är ju i, när Obi-Wan Kenobi skriver iväg. Tasken Raiders, um, så. Raiders ja. så heter de. Det är det är det till efter. Han uh, han skriker, så alltså, ska låta lite spökkläder och mm. Och sen, uh, ja, vet jag fan vad de nu helt och hållet i uh, den senaste mm. utgrävandt 2010 till. Nej, jag tycker det är lätt och förgävligt. Alltså. Nästan som någon försöker äh, kissa mig på prostata-problem. Liksom. <skratt> <skratt> Nej, men. Mm. Mm. Nej. En de expeditionerna av dödsskälen, alltså. Ja, där lägger man väl till någon ring och... ja. eller två. Det fräs i 90-talet. <skratt> Och sen lägger in uh, de här, uh, festfirandet. Ja. Oh. Uh, Så man får säga. Uh, Coruscant. Uh, Naboo. Naboo. Where's so a fee? Åh, oh, fucking... ligger åt förvänta mig in uh, den mest hatade karaktären. Eller bara random Gungan. Ja, ja, precis. <laughs> men uh, folk tänker ju ändå på... Uh... Jävligt the face och no? yeah. <laughs> nu. Yeah. Du vet vad jag hatar Dojo Bing scenen hatade karaktären i filmen. Och det, är liksom, det känns som folk kartar liksom i episod 1 på grund av Ja, jag och Bings nästan. Mm. Så, och det verkar vara medveten om för att Ja, jag Bings roll blir ju mindre och mindre. Eller kanske jag i episod 3. <laughs> ja, precis. Och varför, varför då slänga in någon? Snygga in ett Antingen eller eller? någon som påminner om han mm. i episod 6. Liksom. Ja, det känns som en slapp i In the Face. Jag har aldrig sett det får vi ju nämna Family Guys. Blue Harvest. är okay, inte riktigt långfilmer, men... Uh, Special-episoder. De det är en timmelunga mm. specialavsnitt eller något sånt där, där. De gör parodi av alla tre filmerna. Yeah. Helt underbart. Ja, yeah, det är fantastiskt. Och Blue Harvest, det, det var ju arbetsnamnet på Return of the Jedi. Bara för att yeah. folk skulle bli lurade. Ja, men sen när de såg liksom... Uh, Harrison Ford och Carrie Fisher och Mark Hamill hade förstått de att Stamford är gymmet. Sen heter de väl nästan Something Something Dark Side. Ja, just det. Är sant. Something Something Something Dark Side. Sen kommer man faktiskt inte att säga It's a, a trap. trap. It's a trap! It's a trap! Also, whose cat? Får jag jag skulle säga dem sen. Det länge Det är så grejer. De är faktiskt underbara och bara en timme långa så att mm. det är mycket kärlek och, uh, till filmerna och driver lite med George ja, ja. Lucas ständiga om designer på filmerna också Men du visar visat en på, alltså screening på Lucas Filmsson, det du uppskattar Ja, det tror jag ja. Jo, just det, det finns med på Bundesmaterialet där Seth MacFarlane intervjuar George Lucas Ja, det stämmer nog ja är det, så viktigt, det är lätt att ju sagt Jag tror jag är ett Family Guy-fan <clears throat> <går> <går> den går varmt på tvornen, <går> <Aha, okay. går> så. <går> uh, så det är värt att Så där det har du liksom bara få höra ha ha ha ha Lukas ha på uh, <går> <går> oh, <yeah. går> det Kommer aldrig hända. ha ha ha först gärna till... ha vi ha to change ha language. Yes. Sen får vi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Mm. Ja, siktar <laughs> det blir lite svårt så här i lilla Malmö. Det är ju det är så uppmärksammat nu när det ska komma en spin-off på Star Wars. Ja, det är ju flera. One, ja. Men det har vi ju faktiskt väl kommit tidigare i form av tv-film bland annat. Det var på Ewok-filmerna. Uh, The Global Caravan of Courage, eller Hjältarnas ja, ja. karavan. Mm. Jag vet att det kommer återkomst Fö. från underbara året 1984. Jag har du tagit igenom i och Ett par gånger. Ja, så. Är det att du Ja, jag tycker de är jättebra. Jag tycker de faktiskt är ganska bra fortfarande. Mm. Jag älskar dem lite. Alltså, det... Känns det Star Wars de, de... och en speciell <laughs> egen schangel lite mer enkel genre, men där är, där är ändå lite starvård känsla över det. Alltså, man, det är ju det är exakt samma kostymer som de har i den första filmen. Mm. Warwick Davis kommer tillbaka och gör Wicked också. Yeah. Men uh, detta är ju mer för familje. Alltså detta är en uh, perfekt familjeäventyr. Yeah. För hela familjen liksom. Alltså, för, för, även för lite yngre barn liksom som Ja, six, och där den, den är läskig, den är uh, rolig. Det, är, det har de mesta För liksom. mm. att Ja, absolut. Alltså, och det roliga är att detta ska utspela sig uh, typ samtidigt som uh, uh, Empire Strikes Back. Mm. Så det känns lite konstigt där för den handlar liksom om en familj som kraschlandar på en dag, alltså månen Skogsmålen som mm. evåkarna bor på. Och, eh, de kommer överens med evåkarna efter lite bråk, precis som i eh, Return of the Jedi. Mm. Men då bor de ändå liksom komma ihåg att de har haft mänskliga relationer innan Return of the Jedi då liksom, som är tre, ytterligare tre år senare. Ja. Eller ja, i vår tillräckning. Ja, men jag har jag, jag, jag, jag räknat de, de, de hade ju ett, en timeline mm, ja. som tar ju Vad Man gör det med den här filmen. Då? Detta är ju tre år efter The Battle of Javin mm -hmm. vilket är den första filmen ja. Så under dessa sex år täcker vi ett tre typ? Nej, nej, sex år Så, tre, så trean alltså, Episod 6 utspelar sig sex år efter Battle of Javin mm -hmm. tror jag ni får rätta mig om jag har fel. Ni sa tre precis. Empire Strikes Back. Aha, okay. Battle of Heaven är första? Ja, episod 4. Okay. <laughs> <laughs> så tre år efter där. Det är ja, precis som i verkligen livet. Så än <laughs> så, så är det inte. Ja. Jag tycker det, det faller lite där. Så jag, Men inte, är det tre år mellan Empire och Jedi? De ska ju sluta med att de ska åka och rädda hans Ja, men det, det tar ju tid att förbereda den planen ju. Ja. Tre år? I don't know. <laughs> I don't know. Jag tror jag och planerar uh, räddningen i ett år i alla fall. Mm. Så det, möjligtvis att uh, Return of the Jedi utspelar sig fyra år efter Battle of Yavin då. Mm. Eller Yavin. Det spekulerar vi här. Yeah. <laughs> Vad var vi? <laughs> uh, Hjältarnas karavan. Yeah. Ja. Typ. Det är en familj som kraftränar. Föräldrarna blir tillfångatagna av en stor eh, valse vid namn Gorak. Och barnen stöter då på evakorna som ställer upp och uh, hjälper dem för att få hem föräldrarna. Mm. Helt, under, helt underbar familjeäventyrsfilm alltså, mm. från 80-talet. som man får ju säga: Det är uråldrade specia special effects och allting, men fortfarande. Väldigt sägvärd. En liten borsklund då, för jag har inte sett en bild där. Alltså. Det får du ta och säga, för jag tycker de är jättehärliga. Mm. Men så är lite annorlunda, för det är en berättarröst som berättar liksom, eh, själva evokernas agerande och lite så här. Mm -hmm. Bara för att man ska förstå bättre eller något sånt där. Eller framförallt de yngre. Ja jag har ganska mycket stumfilman här som de har förstått. <laughs> Oj, ja, vikus! Wicked! Wicked! Mämnade! <skratt> <skratt> Nej men jag tycker de faktiskt är faktiskt härliga. Äh. De har väldigt mycket skärm de två. Det är två. Där är två stycken nu. Ja. Äh. efter kom uh, Ewoks the Battle for Endor. Mm. Mycket mörkare och då kan man säga den svenska titeln för den heter till och med flykten från Endor. dag. Mm. och där är det ett uh, gäng fula varelser som kommer och invaderar Evokbyn där familjen har sträder och sig medan de lagar skeppet från första filmen. Då. Mm. Och, eh, ja, jag tänker inte gå in för mycket, men det är mycket, mycket mörkare film. Mm. Ganska sävärd också, kan jag säga. Mm, okay. Men eh, man ska nog hålla dem ifrån Star Wars. Liksom, för jag tycker att de, de har inte så mycket med Star Wars att göra. Nej, inte så mycket referenser och sånt. Alltså. Nej. Och så ska man tänka på att det, det är lite mer inriktat för yngre publik också, jämfört med Star Wars också. Ja, ja. Lite som The Hobbit och, och ingen. Ja, precis. Jag tänkte, barnen gillar de här vasarna. Det spelar vi vidare på. Vad ja. var George Lucas inblad? Det är det. Ja, med s o Ja, precis. Liksom. Han var väl gett sin tummen sin sin, ja. <laughs> Så han har Han har inte varit direkt involverad på plats. Upptagen Howard the Duck. <laughs> Så. Väl. Men jag, jag tycker de här filmerna är väldigt sevärda. Sen alltså, mm. får vi inte glömma en väldigt utskälld tv-special som kom i julen 1978. <laughs> Nämligen The Star Wars Holiday Special. Oh ja, yeah, de åker till Kashyyyk och möter Chewbacca's uh, familj. Ja, precis. så ska jag hem på någon slags motsvarighet till Thanksgiving eller jul. Det är en väldigt ansträngd historia. Sen klipper de in i olika speciala som alltså animerad Boba Fett-historia <laughs> något slags tidstypiskt sånt. <laughs> <laughs> jag har hela tiden sagt till mig själv att jag ska ta och titta upp den för jag tror jag gissar på att den finns på Youtube eller något där, men ja. jag har alltid mig i kragen Jag köpte den på 90-talet på någon slags massproducerad billig VHS science fiction-mässan ja. men jag vet inte om jag tog mig igenom hela att jag en del för det är fan inte superslikt om man säga. Det är det i kampet har sett men det var ju poppits när det gick jag tror att George Lucas försöker förneka dens ex existens helt och jag tror inte han kommenterar riktigt Nej, jag vet inte. Ja, det här ger inte ut det blir alltså en där holy grail lite som för spelarna Atari's E.T. E.T. Mm. den blev så hatad så att de påstod att de uh, tog alla exemplar och grävde ner den i öknaden <hörknen. hörknen> tecknade spin-offs det fanns en tv-serie om evokerna också som jag uh, älskade faktiskt, som liten mm. håller faktiskt ganska bra en för yngre då kan jag tycka men fann <hörknen> det det, det det, tecknar teckna stil egentligen. Ja, men där, där pratar ju alltså, de pratar som vanligt alltså som oss. Alltså. Som folk? Precis som folk. Eller kanske inte som oss, kanske till och med bättre. <laughs> Nej, men så, så man förstår vad de säger. Och lite så här, mm. och, ja, det, är, det är äventyr. Alltså, men, typ, Bombibjörnarna. Ja, lite så. Lite <laughs> Fast mm. kanske lite lite, lite mörkare. Jag säga. Mm. Kanske för något år äldre. 6-7 mm. där också. 5-6-7. Jättebra ålders säger det. Sen kom där uh, Star Wars Droids om um, Fripeo och D yeah. och också, Det utspelar sig innan uh, A New Hope. Och nej den, uh, nej, den gillar jag faktiskt inte ens som barn. Uh -huh. Jag vet att jag hyrde på uh, i videoaffären någon gång. I sådana avsnitt och bara nej, alltså, alltså, aldrig igen. När är den uh, 85. Mm. Gick uh, mellan 85 och 86 Evokerna var lite mer populär. De gick mellan 85 och 87. Så. så jag tror det blir tre, fyra säsonger på Evokerna. Och en eller två på Droids. Mm. Så ska du välja någon av de här två animerade serierna. Så ska du välja Evokerna helt klart. Även om du det inte har någonting med övriga Star Wars att göra. Så jag, tror, styrna, jag tror det är, jag som är som något avsnitt av Evokerna. Där de kommer upp på en Star Destroyer. Mm. Men... Jag har inte det själv, det är avsnittet. Jag bara hört talas Men eh, Droids Men droids är jag borta. Evokerna, säg dem. Alla utgåvor. Finns de utgivna Ibland på DVD? Eh, ja, på DVD vet jag att det ska finnas. Frågan är om den finns i svensk. Jag tror att eh, jag har sett skymtat det på cd Men sen är frågan om det är importerat eller... Ja, absolut. Ja, Så... Med svensk text var jag inte svara på eller i svensk tal. Jag vet att det fanns på VOS. Så de här VOS'en gick ganska varma. När, jag vet inte hur många gånger jag hyrde de här mm. evåkorna. Alltså den tecknade serien från ja. videoförarna. Men äh, jag, jag har sett den ett par gånger. <laughs> så det här avslutar första delen av två av Star wars Star Wars-specialen. Specialen? <laughs> specialen. Speciell. Hoppas att det var trevligt att lyssna på den, de gamla filmerna. Ja, nästa vecka. Kommer de nya. Ja. Blir det smisk <laughs> Kanske inte samma nostalgiska ton som... Att det är samma Mycket mer kritiska ögon. <laughs> ja, precis. Då avslutar vi med våra tips. Ja! Denna veckan skulle jag vilja tipsa om den brittiska actionkomedin Kingsman The Secret Service från 2014. En smart ung man som hamnat snett i tillvaron blir rekryterad till en hemlig spionorganisation och det som följer är en berg- full av humor, självironi och grovt underhållningsvåld krudad med sköna skådespelarprestationer från Samuel L. Jackson, Mark Hamill och Colin Firth som gör sin vanliga i engelsman men sparkar röv som aldrig för. Kingsman, The Secret Service. Tack för mig. Mm, en ganska ny film. Mm. Så man... Jag vill tipsa om Pans laborint från 2006 ja. av Gilamo de Tor. Jag, inte, jag har många, väl prisat nog. Jag tror många har sett den, men samtidigt många som undvikit den på grund av det spanska språket. Det kan jag också tycka, men men. men. Den handlar om flickan Ofelia som blir studdotter till en sadistisk kapten i den spanska armén 1944. Och för att underhålla sig själv så försvinner hon in i en fantasivärld. Och det blir väldigt svårt att veta om det är, händer på riktigt. Eller om det är bara är i hennes huvud allt mm. pågår. Mm. Fantastisk, vacker och läskig film måste jag säga. I Narnia andra Fast för vuxna kanske. Ja. Det var allt... –För oss för den här veckan. Nästa mm. gång kommer vi tillbaka med ett 1-1 Star Wars-avsnitt. –Spolar vi fram bandet till 1999. –Precis. Och eh, som vanligt gå in på vår Facebook-sida där rullar. –Eller vår vanliga hemsida, filmtropolis.se. –Finns på Instagram, Facebook, Twitter, wherever. –Och fram till dess, inte vilse i biomarkret!